Пътят на човешкия възход Беседа от учителя Петър Дънов, държана на 30 март 1935 година Човек е дошъл на Земята да се учи. Ученето е един метод за избягване на ненужните страдания. Ученето ни се налага по необходимост, понеже който не учи не може да се освободи от страданията. А сега хората искат да живеят добър живот, всичко да им е наред, без да учат, без да мислят. Като говоря за ученето, не разбирам за паметяване, да напълниш главата си с знания, които да не знаеш как да използваш. Ние се учим само от това, което сме преживели, което сме опитали. Само него считаме за знание, защото само то ще ни ползва. Сега, понеже хората не обичат да учат, Искат да имат богат баща, който да им остави голямо наследство, за да могат да живеят охолно, без да мислят, без да учат. Но земята е едно учебно заведение и първата задача на човека е да се учи да мисли и да разбира законите на живота. Да проучва всички условия и възможности, за да избегне ненужните страдания. И ако вие страдате, то е от вашето неразбиране на условията, при които живеете. На вас ви липсва знание за силите, елементите и законите, които обославят проявата на вашия живот. За това си създавате ненужни страдания. Когато нашето съзнание се пробуди, изхванем и разберем цялата обстановка, в която живеем, когато започнем да използваме условията разумно, животът ни ще добие друг облик. После когато става въпрос за знание и опитност, на нас не ни трябва... Една опитност, която не можем да използваме. Ние не трябва да бъдем като пътници, да обходим едно място и да го видим, но трябва да се ползваме от това място. Живота трябва да се разбира и да се ползваме от неговите блага. А сега хората, като не разбират условията, при които живеят, като не искат да се учат, казват, че животът е лош. Но погледнато строго обективно и научно на въпроса, животът не е лош. Но нашето непознаване на условията, при които живеем, ни създава всичкото нещастие, създава всичкото зло в живота ни. Тогава хората започват да разправят, че условията били лоши, че социалният строй не бил както трябва и прочие. Съгласен съм, че условията, при които сега живеят хората са лоши, че строят не е такъв, какъвто би трябвало да бъде, за да има свобода, блага и щастие за всички. Но питам, къде е причината за всичко това? Ако причината беше извън нас, в обективните условия, то нашата работа е изгубена. Според мене, причината за нашето нещастие е в самите нас, в нашето непознаване на условията, в които живеем. Сега не искам да засягам социалния въпрос, понеже при днешното съзнание на хората, социална правда не може да има. Днес всеки иска правда и свобода само за себе си. Е каква социална правда е това, че хората избиват непрестанно милиарди животни, а взаимните войни и убийства? Докато съществува това съзнание и тази култура у хората, никаква социална правда не може да има. Социалната правда е възможна само при любовта. Когато човек разбере, че всички живи същества имат право на живот, че всички имат нужди като него – и отдаде на всяко същество правото. Само при това съзнание, проникнато от любовта, когато ти е мил и скъп живота на всички същества, може да се говори за социална правда. Този социален строй не е създаден сега, но е резултат на далечни причини, които са действали в миналото, а ние носим сега последствията. Само трябва да поставим в действие други причини, за да изменим днешния ред на нещата. Трябва да се запретнем всички да учим. Да проучваме условията, силите и законите, при които животът ни се проявява. Така ще избегнем всички престъпления и нещастия, които ни сполетяват. Аз не осъждам хората за престъпленията. Аз изяснявам въпроса обективно. Ако имате една осна кола, която е направена да издържа 500 кг, а вие поставите 1500 кг, много естествено е, че ще се щупи. Престъпленията на хората също се дължат на едно такова претоварване, напрежение, на което те не могат да издържат. А това показва, че хората не мислят. Тогава казвам, че единствената причина за престъпленията на хората е, че не са проводници на чистата мисъл. Всички болести в света проистичат от това, че хората не се хранят с чиста храна, а също и на нечистите мисли и желания, които хората държат в умовете и сърцата си. За това е необходимо всички хора да учат какви мисли и желания да държат в умовете и сърцата си, с каква храна да се хранят, за да могат да се справят с всевъзможните слабости, които им носят само страдания. Днес хората имат различни слабости. Едни имат слабост към жените, други към парите, трети към друго и така нататък. При този, който има слабост към жените, слабостта е в малкия мозък. В малкия мозък на човека има два центъра, които ако ученият френолог бутне, ще знае има ли слабост към жените или не. За науката този въпрос е разрешен, Френолозите казват, че за да се избавят хората от тази слабост, не трябва да оставят много кръв в малкия мозък, където функционират чувствата. Кръвта трябва да се препраща в предната част на мозъка, където работи мисълта. Като мислите, вие препращате кръвта в предната част на мозъка и с това освобождавате задната част на мозъка от големите и силни напрежения, а с това се избавите от много нещастия. Мисълта произвежда едно хармонично и, непрер... и непреривно движение и затова човек като мисли се свързва с мировата хармония. Всичко в света се движи и всяко спиране и препятствие на първичните хармонични движения произвежда анормални състояния. Всяко спиране произвежда отклонение и нарушение на хармонията. Затова всички хора трябва да се учат да мислят, за да бъдат в хармония с космичния живот, което пък обославя техния прогрес и щастие, към което се стремят. Само когато човек почне да мисли, неговият мозък ще се организира по-добре. Тогава и тялото ще бъде по-добре организирано и по-устойчиво. Сега ние се стремим към съвършенство, а то подразбира да имаме едно тяло, мозък и сърце напълно организирани, така че престъпления да не са възможни. Но при сегашните условия трябва да бъдем внимателни, защото престъпленията не проистичат от единичния живот на човека. Някой човек върши престъпления, защото не може да не ги върши. Той е като маша на далечни причини, които го заставят. Човек не е едно изолирано съзнание, а е във връзка с по-висши съзнания. Нашето съзнание е проникнато и се огръща от съзнанието на по-висшите от нас същества. И така тази зависимост отива от иерархия в иерархия. Докато стигнем до Бога, който е едно съзнание, който прониква всички други съзнания и ги обединява, направлява и помага във всяко отношение. Той има предвид нуждите и интересите на всички съзнания и се стреми да ги задоволи. Престъпленията идват тогава, когато някой съзнание иска да задоволи своите нужди и стремежи извън Божественото съзнание. А то е невъзможно, защото Бог прониква всичко, няма нищо извън Него. Бог казва, от мен искайте това, от което имате нужда и аз ще ви задоволя. Но вместо да търсят своята прехрана от Бога, хората хващат животните и ги употребяват за храна. Сега най-естествената, най-чистата и най-здравословната храна са плодовете. Затова ако хората искат чиста и здравословна храна, пълна с жизнена енергия, ще я добият от плодовете. Казвам... Хората тук на Земята са на училище и след като завършат училището, ще, бъде, ще бъдат пренесени на друго място. Тук вие трябва да изучите всички правила и закони на разумния живот, защото когато напуснете Земята, ще ви поставят на подходящото за вас място. Знанието и учението, което имате, ще определят формата, която ще ви бъде дадена. Сегашните хора отричат другия свят и любовта. Но любовта никой още не я е проверил. Любовта още не е опитана. Единственото благо, което хората търсят, това е любовта в света. И в злото човек търси любовта. Навсякъде човек търси любовта. Но понеже искате да я почините, да ви служи, да прави това, което вие искате, а това е невъзможно, затова казвате, че няма любов. Нима това, че животните ви дават млякото си и растенията, плодовете си, не е резултат на любовта. И така, Бог се проявява в цялото битие. Никое същество няма да ви обича вечно, но в един момент може да ви обича. И вие може да обичате целия свят в един момент. Ако направите едно добро на един човек, счита се, че сте го направили на всички, понеже всички хора са само органи на един организъм. Същият закон се проявява и при страданията. Ако едно същество страда, това страдание ще се разпредели на всички същества. Нашите страдания в известен смисъл ги опитват и напредналите същества. И те взимат участие, за да ги премахнат, защото засягат и тях, макар и в по-малък размер. Всички те мислят, за да помогнат на човечеството, като същевременно се стараят да научат и хората да мислят, защото само като мислят ще се освободят от ненужните страдания и противоречия в живота. Понеже мисълта е един творчески и организиращ принцип, ако мисълта престане да функционира както трябва, човек почва да се изражда и да се връща към маймуните и животните. Защото мисълта е която определя човека като човек. Престане ли да мисли, той вече се връща към животните. Но това става при изключителни условия. Ако човек не мисли и не живее добре, ще се върне назад в своето развитие. Среден път няма. Или ще се движи напред а то става като мисли или ще се движи назад, ще се върне към животинското царство. Ако върви напред, това е идеалът към който се стреми. Ако се движи назад, това е едно връщане към всички минали форми и от това няма да получи никакво благо. Мисълта е най-мощната творческа сила в битието. Тя е един божествен процес, който организира формите. Ако разбирахте силата на мисълта, вие щяхте да бъдете по-внимателни в мислите, на които давате достъп във вашия мозък. Някой пита как да постъпва с хората. Не препятствай на естествените предразположения на тези хора. Когато хората се научат да мислят, те добиват една толерантност и са внимателни към импулсите и стремежите на другите. Ако не можете да съдействате на един човек в доброто, то не му препятствайте. Това ще направите добро и на себе си, и на другите. След това ще дойде второто положение – да си помагаме в живота и в проявата на нашите способности. Само по пътя на любовта хората могат да влязат във връзка помежду си. За да бъдат полезни, те трябва да се интересуват едни от други. Ако ви срещне един човек и му помогнете, ако сте готов да разделите с него благата, които имате – ще образувате вече една естествена връзка. Христос казва Обичай ближния си като себе си и раздели благата си с него. Тогава другият закон, който Христос изнася, гласи Където са двама събрани в Мое име, там съм и аз, а където е Бог, там всичко тръгва напред. Това е първият закон, който съвременните хора трябва да учат. Когато го научат, всички други положения в света ще се уредят по този начин. Навсякъде се иска любов. Навсякъде любовта трябва да влезе като фактор, понеже любовта е която приравнява съществата. Ако любовта влезе като един фактор в съзнанието на хората, те ще се разберат и ще се приравнят и хората ще опитват, опитват докато дойдат до закона на любовта. Но при днешното съзнание и при днешния органически строеж, любовта не може да се приложи в своята пълнота. Изискват се други форми, които сега ги няма. Не е лесно да се възпитава един човек, или едно семейство, или цялото общество. Защото за да възпитаваш хората по закона на любовта, трябва да разбираш техните нужди. В едно общество трябва да се разбират нуждите на всички хора, за да може да се приложи любовта. Не е лесна работа да се предаде знанието и да се образува връзка. И в религиозно отношение е мъчно да се предаде идеята за Бога. Идеята за Бога може да се предаде до толкова, доколкото се прилага. Не в какво вярвам, но онова, което прилагам и което излиза от мен, в това хората вярват. Те не знаят в какво вярвам и няма нужда да знаят. Хората вярват в един извор до толкова, доколкото извира. Този извор има цена до толкова, доколкото извира и според чистотата на водата. Ако престане да дава вода, той губи своята цена. А като увеличава водата си и подобрява качеството, той придобива по-голяма цена. До толкова, доколкото сме проводници на Божествената любов, до толкова и нашата се увеличава. Това значи да учите. Това е основата, върху която можем да градим нашия живот. Беседа от учителя Петър Дънов, държана на 30 март 1935 г.